Eskulanak. Arratxaldeon. Arratxaldeon. Aizu, eh, gizarte eta eskuntza zentru honetan, eskulan ezberdinak ikasteko ikastaroak antolatzen dituzuela esan didate. Bai, hemen denetari gizaten da, baina zuri ze interesatzen zaizu. Ba, begira. Etxeberria erosi dugu eta ura uradekoratzeko lehenbizi... Makrame ikastaro batean izena eman nahiko nuke. Aukera baldin badago beintzat. Bai, bai, bai, aukera badaukazu. Begira, ikastaroa astean behin izaten da. Astea azkenetan, 6etatik 8etara. Eta iraunpena berriz, ba 2 hilabetekoa da. Datorren abenduan hasi eta otsaila erdira arte edo. A, ba, ordutegi hori ondo datorkit. Eta zein da ikastaroaren prezioa? Ba, iruro gehi euro. Eta materiala zeuke erosu ibarduzu. Ondo, ondo, bai, apuntatuko naiz. Jende askoak eman aldu izena. A ver, ora ingoz, ora ingoz, amabi, amabi, zaudete. Ha, ba, oso ondo. Bueno, aio.